Bună ziua și v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. Sunt Eufie avril și în seara aceasta vom continua discuția noastră despre principalele probleme din punct de vedere sexual, ale disfuncțiilor sexuale. Cea mai frecvent întâlnită problemă la bărbați după ce în ediția trecută am discutat despre problema majoră la femei. Problema majoră la femei fiind incapacitatea de a obține orgasmul. Astăzi discutăm în legătură cu problema cea mai mare pe care o întâmpină bărbații, sau cel mai frecvent întâlnită, nu cea mai mare, și ce este uh, ejaculare prematură. Uh, cred că mulți dintre bărbați uh, sau uh, aproape toți, la un moment dat din viață se confruntă cu o astfel de problemă, deși sunt și excepții, cunosc excepții Totuși, este o problemă destul de des întâlnită și am primit întrebări pe adresa noastră și din partea unor soții și din partea unor soți. Am primit întrebări cum se poate rezolva sau ce pot spune despre o astfel de problemă. Nu vorbesc în calitate de specialist, nu am studii în psihosexologie sau în area aceasta. Vorbesc în calitate de consilier care m-am documentat, care am abordat și astfel de probleme la ședințele de consiliere și încerc pe baza resurselor pe care le am la îndemână, pe baza materialelor pe care le am din cărțile traduse în limba română și la fel din cărțile scrise în limba română. În domeniul acesta, doctorul Sandulache abordează în, în cartea pe care a scris-o abordează și aspectele acestea într-un mod foarte profesionist. În același timp, pe internet există o grămadă de materiale, mare atenție însă, mare majoritate dintre ele contravin cumva principiilor creștine și aplicarea lor s-ar putea să nu fie corectă din punctul acesta de vedere. Așadar, am discutat data trecută despre ceea ce se întâmplă cu doamnele, cu soțiile, în momentul în care nu reușesc să atingă orgasmul și am sugerat câțiva pași care ar trebui făcuți pentru a rezolva problema aceasta. Și pentru cei care vor să asculte emisiunea de data trecută, o găsesc pe arhivă. O să încercăm zilele astea să punem și un buton cu arhiva emisiunilor, Unele dintre ele vor fi încărcate acolo, încercăm să le punem pe toate, sperăm să avem și timpul necesar, menționez că noi facem emisiunile la Radio Samaritanul voluntar în afara orilor de serviciu și timpul în cazul acesta este limitat, dar vom face tot posibilul să apară acolo în arhivă toate emisiunile pe care le difuzăm și înregistrarea unora care sunt live. Așadar, discutăm astăzi despre amânarea orgasmului la bărbați. Dacă la femei eram în, par, în punctul celălalt și căutam să-l aducem mai aproape, căutam să-l obținem, la bărbați de data asta discutăm despre a îl îndepărta, a l trimite mai în spate, a l amâna cât de mult posibil, pentru că problema aceasta nu privește doar bărbatul, ci privește și femeia, adică în momentul în care se întâmplă, are loc un asemenea stil de viață, că până la urmă devine un stil de viață, bărbatul este frustrat și în același timp și femeia rămâne nesatisfăcută. Este normal, să spunem, se încadrează într-un normal ca să existe și incidente de felul acesta în viața bărbaților, nu întotdeauna sunt maestri în a-și controla momentul în care ajung la orgasm. Cred că se încadrează în normal pentru un bărbat să existe incidente de felul acesta pe parcursul vieții. Problema mare apare în momentul în care acesta devine un lucru frecvent, adică aproape la fiecare contact sexual în câteva minute, știu cazuri care, în care s-a produs ejacularea înainte chiar de a începe uh, actul sexual propriu-zis. În cazuri din acestea, cu siguranță este vorba de o, o afecțiune și cu siguranță trebuie intervenit. Și pre preventiv se poate interveni, dar și în cazuri din acestea. Recomand uh, din toată inima, cu toate că știu că veți avea anumite rețineri, în momentul în care astfel de probleme devin uh, grave, spun grave, în momentul în care uh, soția nu mai este satisfăcută, uh, nu mai reușiți să mai aveți contact sexual, uh, cred că este oportun, este în regulă să solicitați ajutor, să solicitați ajutor de la uh, un specialist. Există specialiști care se ocupă cu astfel de probleme, și nu este nicio rușine, vă dați seama, ei aud în fiecare zi de astfel de lucruri, ei sunt specializați în a rezolva astfel de probleme, în a vă călăuzi, așa că sunt de părere că trebuie să apelați la ajutor profesionist în cazul în care nu faceți față singuri. Totuși, pentru cei care au probleme în segmentul acesta, vin cu câteva sugestii, cu câteva lucruri care să vi le aduc la cunoștință, fiind conștient de faptul că pe mulți din voi o să vă ajute. Nu pentru fiecare este nevoie să meargă la un astfel de specialist. Cred că înainte de a ajunge la un specialist trebuie să lucrați voi să faceți ceva și abia mai apoi să mergeți la un specialist. Ce nu, ce nu trebuie făcut în astfel de cazuri? Nu trebuie în niciun caz folosite metode care contravin scripturii. Când vorbesc despre asta, mă refer la folosirea pornografiei, la schimbarea partenerei sau la, eu știu, orice altceva ce contravine cu morala creștină, cu educația creștină. Cred că lucrurile acestea se pot rezolva în familie, între soț și soție și cred că au o rezolvare cu puține excepții se pot rezolva între cei doi fără a fi nevoie să apeleze la, la specialiști. Dacă este nevoie, mă repet, dacă este nevoie, nu vă fiți apelați la specialiști, pentru că asta este treaba lor, Dumnezeu lucrează uh, prin oameni și prin oameni. Uh, când apare ejacularea prematură? Dacă vorbim de un cuplu normal care nu are, nu se confruntă cu această problemă, ci se întâmplă ocazional, ea este cauzată de stres, de perioada mare poate de, care a existat între două contacte sexuale, adică dacă a trecut o perioadă mai mare, bărbatul nu reușește să se controleze tot atât de bine și s-ar putea să se producă o ejaculare prematură. Este iarăși se întâmplă în cazuri în care există anxietate, în cazurile în care există teamă. Aici intră și teama de a fi surprins în momentele intime, teama ca să nu dea copiii părinții peste, peste voi. Și mai sunt și alte cauze, dar una din cauzele majore, spun specialiștii, este aceea când soția reproșează soțului această stare de fapt. Este frustrant pentru o femeie să nu poată să fie împlinită și dacă nu se ia nicio măsură și nu se discută astfel de probleme, cu siguranță la un moment dat va apărea și, vor apărea tot felul de remarci, tot felul de reproșuri. Vor apărea la un moment dat și discuții contradictorii, poate apostrofări și chiar reproșuri directe, mai mult astea sunt receptate de soți ca fiind atacuri la capacitățile lui masculine și uh, sexul devine un stres. În momentul în care este prezent stresul, tocmai lucrul pe care nu dorește să se întâmple, datorită faptului că se gândește la el, lucrul acela se întâmplă. O problemă care îi privește pe amândoi partenerii, pentru că, la fel cum în cazul femeilor, rezolvarea problemei cu atingerea orgasmului îi privește pe amândoi și trebuie să lucreze amândoi, Așa se întâmplă și în cazul bărbaților. Rezolvarea acestei probleme îi privește pe amândoi și trebuie să lucreze împreună. De fapt, sexualitatea privește soțul și soția și cred că asta spune tot. Toate lucrurile care țin de sexualitate se întâmplă între soț și soție și trebuie să fie abordate de soț și de soție. O necunoaștere a funcționării bărbaților de către soții poate să complice foarte mult situația. Cu părere de rău spun, sunt și bărbați care nu, nu cunosc bine cum funcționează, dar sunt și femei care nu cunosc cum funcționează bărbații. Și cred că la capitolul acesta puțină educație nu ar strica, cred că este normal pentru o familie să mai pună mâna și pe o carte de sexualitate, o carte bună în domeniul relațiilor și să citească, pentru că nu fac niciun păcat, efectiv își doresc binele relației lor și cred că documentându-se, de fapt, își declară unul altuia dragostea și în modul acesta. Practic, o femeie poate să se oprească în orice moment al actului sexual să nu aibă orgasm. Pentru ea este normal să se poată opri oricând. Așa le-a construit Dumnezeu. Pentru un bărbat, odată ce trec de un anumit punct, este imposibil să mai facă ceva odată ce trec de punctul acela pe care fiecare bărbat ar trebui să și cunoască și atenție, fiecare soție ar trebui să cunoască punctul acela al soțului ei, odată ce trec peste pragul acela nu se mai poate face nimic pentru a opri ejacularea. Așadar, trebuie ca și condiție esențială și primă condiție este cunoașterea. Soțul să se cunoască foarte bine și soția de asemenea să îl cunoască pentru că în caz contrar, v-am spus, apar tot felul de reproșuri, ofense, frustrări, neîmplinire și lucruri care n-ar trebui să existe în relația intimă între soț și soție. Dragii mei, mă repet și probabil o să mă repet în fiecare emisiune pe care o vom înregistra pe tema aceasta, sexualitatea este făcută de Dumnezeu pentru soții și soțiile creștine ca să se împlinească unul pe celălalt, să aibă parte de fericire, de bucurie împreună, să aibă parte de intimitate și de plăcere. Orice abatere de la scopul acesta al lui Dumnezeu, cred eu că este o mare pierdere pentru noi. Atâta vreme cât nu ne preocupăm să avem relații sexuale de calitate, împlinitoare, plăcute, cred că noi avem de pierdut și cred că avem un dezavantaj la capitolul acesta. Așadar, cred că suntem datori să facem tot ce ne stă în putință să avem relații sexuale împlinitoare între soții. Cum se împacă ejacularea prematură și egoismul? Pentru că multe soții îi asigură, îi acuză pe soții lor că sunt egoiști, că ei își rezolvă problemele și după aia ele rămân nesatisfăcute. Pe de o parte, este foarte posibil în anumite cazuri să fie așa. Însă, dovada că este sau nu este așa este tocmai implicarea sau neimplicarea în rezolvarea problemei. Adică, în momentul în care soțul are o astfel de uh, viață sexuală și nu ia nicio măsură, atunci cred că da, poate fi vorba de egoism uh, sau de jenă, de rușine. În momentul în care are o astfel de problemă și o discută cu soția, caută elemente care să-l ajute, în sensul acesta, cred că nu este vorba de egoism. De fapt, un uh, lucru pe care îl recomand bărbaților care se luptă cu astfel de probleme este să se preocupe de soție prima dată. Când spun să se preocupe de soție, spun inclusiv au o aduce pe aceasta la orgasm. Și abia după aceea, cred eu că este politicos, este, dacă vreți, o dovadă de fair play, mai mult nu de fair play, este o dovadă că avem de-a face cu un domn. Principiul este doamnele mai întâi. Adică trebuie să mă asigur că soția mea se simte foarte bine, îi place și a avut orgasm. Și abia mai apoi să mă gândesc să obțin și eu unul. Cred că este un tip de gândire uh, care nu contravine deloc scripturii, ba chiar este unul uh, scriptural. În momentul în care îl vedem pe celălalt mai presus de pe, decât pe noi, în momentul în care pe, punem uh, interesele celuilalt mai presus de ale noastre, în cazul acesta al, pe ale soției, cred că este un lucru extraordinar de bun. Deci spuneam că s-ar putea să fie egoism, s-ar putea să nu fie egoism. Și de aici pornesc multe certuri Însă, dragii mei, toată problema aceasta se rezolvă prin cunoaștere. Prima dată trebuie să existe o cunoaștere bună. Și cunoașterea asta, din păcate, soția nu are cum să o dobândească decât prin soț. Adică, cu alte cuvinte, prima dată pași spre cunoaștere trebuie să facă soțul. Pentru că dacă nu faci pași spre cunoaștere, nici nu poți să o pe soția ta să te cunoască punem că recomand pentru început ca lucrurile să fie rezolvate cumva, temporar, ca soțul să se ocupe de soția sa și, dragii mei, se poate aduce o femeie la orgasm și fără penetrare, adică există mâinile, limba, mângâieri, atingeri, șoapte. Avem la dispoziție un arsenal întreg prin care putem să facem soția noastră să fie fericită, să fie împlinită. Penetrarea în sine pentru foarte puține femei este aducătoare de orgasm. Pentru că cel mai sensibil punct al femei este clitorisul și acesta se află afară. La intrare în vagin și nu înăuntru. Cu toate că sunt și femei care obțin orgasmul prin penetrare, cele mai multe dintre ele vor obține orgasmul datorită atingerii sau stimulării clitorisului. Așadar, nu vă preocupați prea mult de problema penetrării, ci ocupați-vă să o vedeți pe soția dumneavoastră că este împlinită și în momentul în care o vedeți pe ea împlinită puteți să vă ocupați, să vă preocupați și de orgasmul dumneavoastră. Unul din lucrurile care trebuie iarăși menționat aici este că specialiștii spun că un bărbat după aproximativ două minute de mișcări energice în cadrul, în cadrul actului sexual propriu-zis, la un bărbat sănătos se va produce ejaculare. Și lucrul acesta este bine de știut pentru că în cele mai multe cazuri Relațiile intime se desfășoară în așa zis poziția misionarului. Adică soțul stă în mâini și în picioare sau în mâini și în genunchi și practic își încordează tot trupul pentru a-l ține în control, ca altfel ar, ar cădea peste soția sa. Ei bine, încordarea aceasta îndelungată îl va încurca foarte mult în sensul acesta pentru că îl va împinge spre orgasm pe bărbat. Așadar, cea mai nerecomandată poziție uh, în dormitor pentru cei care au o astfel de problemă este cea a misionarului. Încercați orice altă poziție care implică pasivitate, care implică să stați fără să vă încordați cel puțin până în momentul în care vă cunoașteți și rezolvat problema aceasta. Deci poziția așa numită a misionarului este ultima recomandată în astfel de cazuri și orice poziție care vă pune în postura să vă încordați în vreun fel. Vorbesc acum puțin despre ceea ce pot face femeile. Femeile trebuie să fie foarte sensibile în, în într-o astfel de problemă, pentru că o atitudine nepotrivită a femeii poate să-i complice foarte mult și poate să-i anuleze orice șansă de reabilitare a bărbatului. Pentru că, într-adevăr, este frustrant să începi un act sexual să pornești ca femeie până la un anumit punct și, din punctul respectiv, când erai cât de cât aproape de un orgasm, efectiv, soțul tău să dispară și să rămâi nesatisfăcută. Însă, atâta vreme cât mai suporți câteva săptămâni până și se rezolvă problema asta, cred eu că se merită o astfel de abordare și cred că nu ar trebui să aduci reproșuri, ci mai degrabă să-l încurajezi și să se cunoască mai mult și să, să ți se descopere și ție mai mult. Pentru că, efectiv, o... O ceartă, o cicăleală, o, o ironie în segmentul acesta va complica foarte mult lucrurile. Iată câteva, vreau să spun câteva lucruri despre, sau câteva metode cunoscute, enunțate de specialiști, le, le spun pe cele care sunt mai cu care pot să fiu de acord, pe care le-au spus specialiștii și care au dat rezultate, cel puțin în cazurile pe care le-am avut la consiliere. Prima dată recomand exercițiile ale mușchilor PC mușchii PC se află undeva sub scrot și orice bărbat îi găsește dacă în momentul în care urinează încearcă să-și oprească urinarea acei mușchi care te ajută la oprirea urinării, mușchii respectivi să antrenați. Practic și la femei, am spus data trecută lucrul acesta, și la bărbați îl spun. Sunt exerciții care pot fi făcute foarte ușor, încordarea și eliberarea acelor mușchi de 20-30 de ori într-o ședință, de 2-3 ori pe zi, efectiv face minuni, pentru că ajută foarte mult în controlul orgasmului la bărbați. Deci, un exercițiu simplu pe care îl puteți face fie în mașină, fie în tren, fie, eu știu, când stați în living, fie că stați de vorbă cu cineva, o preocupare care va aduce foarte multe beneficii este uh, exercițiul acesta al murciilor PC, cunoscute sub denumirea de exercițiile Kegel. O metodă, iarăși, foarte uh, bună este metoda opririi și pornirii. Și aici, iarăși, voi uh, ajunge într-o zonă sensibilă cum am ajuns și data trecută, într-o zonă sensibilă pe care o voi aborda ulterior într-o emisiune viitoare, pentru că metoda asta a opririi și a pornirii are de a face cu cunoașterea. Adică un bărbat trebuie să facă anumite exerciții, exerciții spun, efectiv trebuie să se stimuleze, astfel încât să reziste 15 minute fără să ejaculeze. Cu alte cuvinte, trebuie să își producă plăcere, și imediat ce simte că se apropie orgasmul, imediat ce simte că se duce spre punctul în care nu se mai poate întoarce, să se oprească. Și după ce s-a liniștit, iarăși să înceapă lucrul acesta. După ce s-a liniștit, iarăși să înceapă. Și să facă exercițiu în felul acesta ca să amâne cât mai mult posibil ejacularea. Poate vor spune unii că este masturbare, v-am spus, este un punct sensibil, îl voi aborda în emisiunile viitoare. Însă este un exercițiu absolut necesar. Lucrul acesta trebuie să se întâmple de mai multe ori, pentru că nu veți descoperi dintr-o dată care sunt punctele sensibile. Efectiv, va trebui să lucrați mult și efectiv lucrul acesta vă va fi răsplătit. După ce bărbatul reușește să atingă cele 15 minute fără ejaculare în momentul în care se, se descoperă pe sine, atenție, dacă odată s-a întâmplat și s-a produs ejacularea, nu mai încercați în aceeași zi, încercați într-o altă zi. După cea se cunoaște el cât de cât pe el, trebuie să încerce lucrul acesta cu soția. Și soția efectiv să îl stimuleze tot așa și el să-i comunice care este punctul din care trebuie să se oprească, când trebuie să se oprească, să aibă o comunicare bună. Poate veți spune că sunt neregulă lucrurile astea, cum adică sexul este doar cel care se face în poziția misionarului și restul este păcat. Nu, dragii mei, nu este absolut niciun păcat. Dumnezeu a lăsat ca bărbatul și soția, soțul și soția să poată să-și exprime dragostea, să se vadă, să-și producă plăcere unul altuia. Așadar, nu este absolut niciun păcat dacă doriți să obțineți plăcere mai multă în ceea ce privește relațiile sexuale. Spuneam că soția trebuie să învețe comunicarea, să comunice cu soțul și să stimuleze, să-i cunoască punctele acelea fără întoarcere. După ce s-a întâmplat și lucrul acesta, trebuie să se producă efectiv relațiile sexuale propriu-zise în aceleași condiții. Dacă mai înainte soțial îl simula cu mâna, de data asta trebuie să se producă efectiv actul sexual în sine și tot așa comunicare foarte bună când să se oprească. Efectiv vă dați seama că este de muncă și la soț și la soție. Dar vă asigur că este o metodă care dă rezultate foarte bune pentru că cei doi se cunosc. Nu este nimic foarte greu după ce cei doi se cunosc și ce se citesc unul pe celălalt, plăcerea este mult mai intensă. Alt, o altă tehnică este tehnica presării și aceasta poate fi folosită cu metoda dinainte. Efectiv este vorba de faptul că atunci când soțul simte că este momentul în care ajunge la punctul culminant, se apropie de punctul culminant, trebuie să iasă din uh, interiorul vaginului soției sale, iar aceasta se strângă uh, cu degetele uh, de uh, penisul acestuia uh, de undeva din zona de vârf, și în felul acesta tensiunea respectivă va fi drastic diminuată. Această metodă nu dă rezultate atunci când bărbatul așteaptă prea mult și iese, aplică presiunea aceasta mult prea târziu. Și o altă tehnică spusă de unii specialiști este tragerea scrotului, adică în momentul în care soțul anunță, soția, că este excitat prea tare, că este aproape de a termina, aceasta ar trebui să intervină, ea întinde mâna și ia cu tandrețe, scrotul în mână, efectiv îndepărtându-l de trup. Practic îl trage înapoi, dar nu dureros, nu tare, îl trage înapoi. După ce tensiunea dispare, iarăși relația sexuală poate să continue. Este nevoie să depuneți eforturi pentru a rezolva o astfel de problemă și puneam nu se recomandă poziția uh, misionarului pentru că în această poziție este uh, foarte ușor pentru un bărbat să obțină orgasmul. Există și produse chimice, medicamente, anumite medicamente care pot întârzi ejacularea. Despre astea nu discut pentru că ar trebui luate la indicația unui medic. și o metodă și un lucru de știut este că trebuie să combateți stresul și stările anxioase. Efectiv să reușiți să fiți fără teamă în momentul în care intrați în dormitor și vreți să aveți relații intime, pentru că teama vă duce spre, relații, spre ejaculare prematură. Spune că este necesar să faceți eforturi, pentru că nu poți să înveți să-ți amâni orgasmele și nici soțiile nu pot, nu pot învăța să grăbească sau să obțină orgasmul fără niciun efort. Dacă nu ai deschiderea să discuți cu celălalt, să-l cunoști, să te uiți la detaliile lui intime, să-l atingi, să-l întrebi ce simte... Efectiv, lucrurile astea nu le vei învăța niciodată și viața sexuală în familie va fi o viață de frustrare. Și cred eu că este un dezastru pentru cei care duc o astfel de viață și, de fapt, văd în atitudinea unora, se vede lipsa satisfacției de, din domeniul sexual. Deoarece bărbații au tendința de a ejacula, ejacula prematur, aș vrea să le spun că penisul este ultimul lucru pe care ar trebui să-l folosească când fac dragoste. Deci este ultimul lucru pe care trebuie să folosească pentru că există foarte multe alte lucruri care pot fi folosite. Și mi-amintesc că spunea doctorul Lehman în cartea sa, cumva se aștepta la întrebarea ce vrei să spui doctorul Lehman? Ce vrei să spui cu chestia asta? Adică cum, care alte lucruri? Ei bine, aveți la dispoziție buzele, limba, picioarele, mâinile, degetele, genunchiul, cotul, șoapta, dinții, pielea și multe, multe alte părți ale corpului. Pentru că atunci când îți scoți rapid, spunea doctorul Lehman, când îți scoți rapid mitraliera, creezi probleme creezi probleme și odată ce se produce, spuneam odată ce ajungi la punctul acela culminant, este ca un blindat cu 18 roți care o ia pe deal în jos și nu ai în cale nici, nici vreo văgăună, nici vreo groapă să te ascunzi de el. Când îți folosești tot ce ai pentru a satisface soția, atingându-o chiar să atingă orgasmul înaintea ta, este de fapt o dovadă de dragoste, este de fapt o dovadă de tandrețe și de iubire și soția ta se simte apreciată datorită acestei atitudini. Pentru că ultimul lucru pe care îl vrea soția ta este să rămână excitată și neîmplinită, fără să aibă orgasmul respectiv. este și jenă de tine să, să se stimuleze ea ca să obțină orgasmul și în același timp rămâne cu o stare de încordare și de părere de rău care greu se duce cu altceva trebuie ca să cântați în aceeași gamă. Soțul trebuie să o ajute pe soție și ajutând o pe soție se ajute și pe el să obține orgasmul și în același timp soția trebuie să o ajute pe soț să-l amâne cât mai mult posibil. Pentru asta este nevoie de lucru pe amândouă fronturile. Este nevoie ca cei doi să se cunoască foarte bine, este nevoie ca cei doi să facă exerciții este nevoie ca cei doi să aibă un timp de calitate împreună, Relațiile sexuale să nu fie unele fugărite, unele uh, foarte rapid, undeva pentru întuneric, în, uh, eu știu, în condiții... Eu cred că relațiile intime trebuie să ocupe un, rol, un, rol foar, un loc foarte important în viața noastră, trebuie să le alocăm din timpul nostru, din resursele noastre și financiare, dacă vreți, uh, să le pregătim dinainte. Un truc aici este tocmai faptul că uneori este nevoie pentru o relație sexuală mai îndelungată sau pentru o partidă mai îndelungată ca să existe dimineața una rapidă în care soțul, dacă nu au făcut sex de multă vreme, în care soțul să se elibereze de tensiune respectivă și seara, cu siguranță, timpul alocat actului sexual va fi mult mai lung și soția va fi împlinită, chiar dacă dimineața aceasta a făcut sex doar pentru a-l împlini pe el. Așadar, sunt diferite trucuri, nu le pot spune trucuri, diferite lucruri care ne ajută să ne cunoaștem unul pe celălalt și în același timp să ne oferim plăcere unui celălalt. Pentru că, dragii mei, relațiile intime sunt pentru familia creștină, pentru cuplu creștin, pentru că Dumnezeu le-a lăsat și noi trebuie să profităm de ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat. Spune Scriptura că asta este partea omului în mijlocul necazului. Efectiv, relația aceasta cu soțiile noastre, relațiile intime de calitate. Abordez într-un minut doar problema orgasmelor simultane, pentru că foarte mulți m-au întrebat de lucrul acesta, considerându-le o dovadă de sincronizare și de iubire perfectă. Nu sunt de aceeași părere, cred că scopul sau dorința de a atinge orgasme simultane, soțul și soția, cred că este una care nu și are locul pentru că în momentul în care dorești lucrul acesta, nu mai ești concentrat pe celălalt, ești concentrat pe tine. În momentul în care dorești lucrul acesta, relațiile intime deviază. Eu prefer să mă ocup de ea și recomand și tuturor bărbaților să se ocupe de soție mai întâi, să obțină orgasmul, să ajungă la punctul culminant, să știi sigur că este tot în regulă, să știi sigur că uh, a obținut plăcere, și apoi după aceea, în privința mea, în privința bărbaților, nu fac absolut nicio problemă. Cred că ei nu vor avea nicio problemă și le trebuie doar câteva secunde după o relație uh, sexuală în care au reușit să-și să împlinească soția, le trebuie doar câteva secunde să ajungă la punctul culminant. Și mă repet, uh, poate am mai spus-o, sigur am mai spus-o. Soțul simte o plăcere mult mai mare, spun specialiștii și eu confirm lucrul acesta și au mai confirmat și alți pacienți pe care am avut, alți clienți pe care am avut. Soțul simte o plăcere mult mai mare în momentul în care își vede soția care are orgasm, decât în momentul în care îl trăiește pe al său personal. Așadar, dragii mei, învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt, învățați să vă cunoașteți trupul unui celuilalt, bărbații să învețe să cunoască toată zona intimă a soției și reacțiile acesteia, soțiile să învețe să cunoască toată zona intimă a soțului și reacțiile pe care le produc în momentul în care îi ating pe aceștia și în felul acesta vom reuși să ne oferim unul altuia ca soț, ca soție, plăcere. Relațiile intime vor fi calitative și în felul acesta vor contribui la îmbunătățirea calității vieții de cuplu. Până data viitoare, iubiți-vă frumos, acordați-vă atenție unul celuilalt, acordați-vă prioritate unul celuilalt, soților, mai întâi doamnele și apoi dumneavoastră, doamnelor, după ce ați voi, ocupați-vă și de soții dumneavoastră. În felul acesta, sunt convins că viața de căsătorie va fi una care merită. Veți fi bucuroși de relațiile maritale, veți fi bucuroși că sunteți căsătoriți, veți fi bucuroși că experimentați plăcerea ca bărbați și ca femei. Până data viitoare, iubiți-vă frumos și nu uitați, întotdeauna, ca să existe o dragoste frumoasă, trebuie să existe o comunicare bună. La revedere!